där ser vi välkomna till första avsnittet av Spela Indie Podcasten där vi spelar indiespel till varje avsnitt Jajamän. Ja, jag heter Anton Albin och med mig har jag Jakob Mikkelsen Precis Och vad har vi spelat till det här avsnittet? Vi har spelat till vårt första premiäravsnitt Simogo-spelet Device 6 Precis, och det är alltså den här studion som gjorde Yearwalk Jajamän Båda riktiga toppspel från i år. Mm. De eh, gjorde även det här spelet där man var två små... En gubba och en gumma som åkte bil. Okej. Okay. Ja, men innan vi går in på det så kanske vi ska berätta vilka vi är. Yes. Du kan börja. Ja. Ja, eh, jag som heter Jakob. Eh, jag kommer egentligen från... Eller bor egentligen i Göteborg. Eh, nu sitter jag och Anton tillsammans här i Stockholm och spelar in. Eh, men... Eh, jag är interaktionsdesigner och på fritidens spelutvecklare Jobbar på ett ställe som heter Interactive Institute i Göteborg Och pysslar med allt möjligt som har med IT och data och spel att göra Och hänger lite grann i Göteborgs indie-scen mm? Och jag heter Anton Bor här i Stockholm Och jag är personalvetare Jobbar med lite olika projekt och grejer. Coolt. Ja. Jättehemliga, hemligstämplat. Jag är men. Funderade på om jag skulle presentera mig som som något hemlig agent. Ja. Lite som vi har ju en vi inspirerade lite grann av en gammal podcast för länge länge sedan som hette Retroresan. Jag minns det som att det var igår Ja, och där fanns det ju en kille som hette Samson som hade ett jättehemligt jobb väldigt länge som han inte fick <laughs> prata om. Det var alltid det här, ja den här veckan, var jag har jobbat, ja får jag får inte prata om men det är, yay. ja <går> typ så. Lite ja. hemlig agentstil så. Precis, han var också interaktionsdesigner, eller han är interaktionsdesigner. Ja, Precis. han lever fortfarande. Ja, ja. trevligt. Ehm, men nu när vi spelar in det här så är det en grådaskig småregn i januari morgon och ja. inte den bästa. Inte det bästa vintern, i, som vi kan minnas <laughs> Men det har ändå varit jul Det har varit jul Och vi kommer förmodligen börja de flesta avsnitt med att snacka lite om vad vi har spelat sen sist mm. Men nu känns det ju ganska naturligt att snacka om vad vi har spelat över jul Ja, precis Och förutom Device 6 som vi såklart har spelat över jul ja men Så har jag spelat... Eh... A Link Between Worlds, alltså A Link to the Best 2 oh, Säller wow. spelet Till 3DS Så sjukt jävla bra Jag var skeptisk Till en början, jag tyckte de bara Gick in för att gå... Det känns som att de bara gick in för att använda sig Av gammal, gammal nostalgi hmm. Att de tog, för det är ju exakt samma miljö som är A Link to the Best Det är liksom helt copy-pastat i princip Samma hus, samma, stöd, samma stad Samma berg och allting Så jag tyckte det var lite särskilt. I början. Det är 3D den här gången. Ja, det är faktiskt riktigt bra 3D. Det är, ja. I alla dungeons så använder man 3D på ett smart sätt. Det finns alltid något pussel eller något rum där 3D är väsentlig för gameplayet. Hmm. Och det känns ju väldigt fräscht. Alltså för att det är första spelet jag har spelat att 3D är så användbart. Det var ju lite så här i. Mario 3D Land. Men där, där var det ändå främst att typ hitta ett mynt i ett rum. Och det var liksom inte viktigt för att ta dig vidare på en bana. Eh, som jag minns det. Men, men här är det verkligen så här... Det blir svårt <laughs> för de som spelar på 2DS. Jag pratade med en kompis som spelar på 2DS. Och <laughs> han har inte så lätt att klara vissa <laughs> dungeons. Äh, vad jobbigt. Ja, men det är i alla fall ett... Väldigt bra spel, jag är extremt nöjd Trots det här, eh, att jag var så skeptisk i början eh, Och att jag gillar egentligen inte grafikstilen Men jag är ändå helt såld Det första spelet jag har spelat om på 15 år Alltså direkt när jag klarade det så började jag om eh, Och spoilers för vad som händer när man klarar spelet i Zelda Men man låser upp Och jag spelar det här för dig Ikel? Det är helt okej okay. okay. Ja, man låser upp eh, Hero Mode Precis som i... Ja, det är väl lite som Masters Quest och Green of Time Att eh, det är mycket mycket svårare mm. Till skillnad från Masters Quest Så är allting detsamma dock <laughs> men, eh, men det är väldigt mycket svårare Och det blir väldigt kul tycker jag Att eh, man verkligen förlorar någonting när man dör Tufft mm. det är, Jag har inte skaffat det nu vi har en 3DS och jag vill inte ha de få Som faktiskt spelar de flesta spel med 3D på mm. jag tycker Det är lite flashigt och lite tufft Jag har inte direkt problem att titta på det så det ska jag absolut kolla in. Um, du nämner ju uh, Mario 3D Land och Tomten var så snäll, uh, <laughs> kanske med lite hjälp från mig också, att uh, han kom med en Wii U till mig i Och jag trodde inte jag skulle skaffa en Wii U, men uh, fått lite så här, blivit övertygad av lite polare som faktiskt brinner ordentligt för den. Och nu börjar ju spelen komma också. Mm. Uh, jag har nog mest sugen på just 3D World, så det var det som jag också skaffade till den. Mm. Och det är riktigt nice spel Mycket variation Kul med världskartorna man kan gå omkring på Jag känner lite grann där att jag faktiskt saknar 3D från 3D Land För det hjälper vid vissa eh, liksom plattformsmoment Och de har inte direkt Att det inte är så annorlunda bandesign i 3D World Det är liksom det är fortfarande så att man ibland skulle ha haft hjälp av 3D mm. i banorna Men det är kul spel Och jag... Jag vet inte om det finns ett New Game Plus Jag hoppas det, för jag är redan på sista världen Och jag har mm. inte hunnit spela så mycket med polare Och det känns ändå som att, att spela med tre andra Är liksom så man bör spela det spelet Ja, ah. min far är Toad Oh eh, Ja, faktiskt, min eh, det känns Kul och snabbt. Ja, men det är han som är så här speedrun-karaktär Ja, liksom. ah. ah, det, det, det är så jag tycker det är det att spela Just de nyare 3D Mario-spelen mm. Mario Galaxy Så det bara försöka ta sig fram fort Och inte tänka utan att låta hjärnan liksom. Bara allting, det är skitkul Gotta go fast Gotta go fast oh, oh, Ja, um, jag har också spelat igenom GTA 5 mm. uh, Passade på nu, uh, det jag har hållit på med Lite längre tid, inte riktigt hunnit sätta mig ner med det kör lite multiplayer också vilket var kul Och uh, ja uh, uh, uh, Jag gillade det i alla fall Det hamnade ganska högt på min topplista för i år Topplista jag faktiskt inte har riktigt Bestämt mig för ännu vi uh, får se om jag kommer att spela mycket multiplayer i det sen Jag allmänt gillar multiplayer ganska mycket I spel mm. Har du spelat det mer Anton? Oh ja Jag har spelat lite lite. Jag har nosat lite på uh, Gone Home ah. Igår kväll spelade jag min sambo lite grann Ja, uh, ah, Jag ska nog inte säga så mycket om det Eftersom vi kanske kommer spela det någon gång sen Ja ah, det är en het kandidat, ah. Helt kandidat Ja Ja klart och sen har jag också spelat eh, Super Mario 3D World, mm. som jag fram till typ, mitten av december trodde var skulle komma till 3Ds. Mm -hmm. Sen såg jag bara på någon trailer att Only for Wii U. Jag blev ganska konfunderad för det är ju ändå så här 3D i namnet. Och det är inte som att 3D på konsol är någonting nytt eller någonting man känner att man behöver skylta med. Mario 64, det är mm. på den tiden man, prat, man satte 3D-titlar, liksom. Det, ja, jag blev väldigt förvirrad av det där i alla fall. Men ja, det var väl helt enkelt så att de tänkte släppa det till 3DS. Och sen så insåg de att de behövde en, en riktig selling point till Wii U. Ja, kanske. Det är mycket, bygger ju också på att man kan köra multiplayer. Och banorna är designade kring det, så det känns som att det liksom... Jag måste ändå ha jobbat ganska länge på att just göra Wii U-versionen för att anpassa det till multiplayer. Mm. Um, ja, jag minns att Svampodd Fyrkant snackade mycket om just där namingen mm. i Mario-serien, att den inte längre den är helt... svår för att förstå sig på. Ja, men det är också nu, jag tror inte det var bara jag som blev förvirrad där, och jag tror inte, jag tror, inte... jag tror att det kan man. Några personer som blev förvirrade nu och trodde att du pratade om att du hade spelat två stycken Mario spel på 3DS. Mm, nej men det ju... som att du sa att du spelade 3D Land och att du spelade 3D World. Precis, men de heter ju det. Ja, och har man inte rört de spelen så kan ja. man tro att båda är till 3DS, men så är det Nej, men det var just det jag menar att jag saknade just att det inte fanns 3D i 3D World. Ja, okej. Okay. Du hade velat ha. Någon... designen är liknande och att det hade hjälpt att liksom hoppa på gumbas och ja. grejer. Ja, du hade kanske velat ha en ordentlig 3D-TV. Hade det hjälpt. Ja, ah, men då måste nog spelet vara gjort för det. Ja, ah, okej. Okay. Du tänker så. Om det inte är några värsta ja, ja, algoritmer och sånt. Men, ja, <laughs> självklart. Eh, som ni hör så är Ikel ganska tekniskt lagd. Så det kommer mm. bli en del tekniska eh, djupdykningar. Eller i alla fall <coughs> ja, titta ner med huvudet och se vad som är där under lite snabbt innan jag typ... Eh. Du får hålla, hålla mig i styr. Ja, för du kommer det kommer ju bli... Eh, Härliga monologer Och så sitter jag, ja vad, vad spännande Och så kan inte jag tillföra så mycket För <laughs> det är du som kunskap Det kan hända att vi Om jag sitter och med några andra Och mecka på ett spel Så kan det hända att jag snackar lite om liksom, Inblick i, i spelutvecklingen I alla, alla, alla fall så som vi håller på Jag liksom. mm. eh, måste också nämna En indie-pärla som jag spelat i jul mm. eh, Machinarium oh, Körde vad... från start till slut Och jag, jag kände länge så här att Det här är liksom ett riktigt bra julspel det är soundtracket det är jätte Och det är även snurrat ner på Spotify. För det finns på Spotify. Okay. Alla, Aman alla Amanita Designs soundtrack går in där. Och. Är Ami Amanita Design utvecklaren? Yes, den tjeckiska utvecklaren tjeckiska. Är det en person eller ett team? Det är ett team. Oh, Okej. Okay. Jag, jag var i Tjeckien för ett par år sedan. Och det bara råkar vara så att där jag var så var det också typ spelutvecklar. träff det var på ett universitet. Vi okay. höll lite talks och sådär. Jag bara, åh oh nej, jag måste springa bort lite och kolla. Men Amanita var inte där. Nej. Det var typ Mafia utvecklarna Vad heter de nu än? Ja, jag vet inte. Men uh -huh. de som gjort mafia serien uh -huh. håller också till i Prag. Och så var det någon annan studio. Men inte Amanita. Och det var tråkigt. Jag hade velat ha något signerat och allt möjligt. För jag är ett stort fan av deras världar och deras spel och deras musik och allt möjligt. Uh -huh. Och det var ju då Macinarium var lite mer på tapeten va? Om det var några år sedan mm. Så Det, <laughs> det, det känns som att de borde vara där Men då kanske var helt utmattade Ja det är, Jag vet inte, nu har vi, du har spelat det tidigare också eller? Ja Så det kanske är lite för liksom, gammalt för oss För att vi tar upp det i ett senare avsnitt av podden Men man ska aldrig säga aldrig Nej, det är ju det är mysigt att prata om Ja, de har ju nyare spel också Bota Nikula Just det. Eller hur det betalas mm. det Fint Eh, ja, antar Är det mer vi har spelat Som vi vill snacka om sådär eh, Oh, Nintendoland Ja ah. Det här är någonting folk, jag tycker folk borde fatta Det är ju så mysigt Multiplayer-format Alltså Att det isometriska Eller vad jag på att säga Vad heter det eh, Den är asymmetriska mm. Multiplayern är ju jättefantastisk jättefantastiskt. Är... Jag, jag tar inte lugnt med mina Ja. Det är ganska fantastiskt. Det är inte någonting man ser så ofta liksom, i allmänhet på spel. Man kör i samma soffa på konsol. Liksom, just att man har de mm. olika synfälten och allting det är coolt. Ja, och sen var jag på brädspelskväll och tänkte en del på det där. Det här konceptet att faktiskt mötas i verkligheten och spela mm. tillsammans. Och det, finns, det börjar bli mer och mer sådana här brädspels peng, tycker jag, har jag sett. I alla fall här i Stockholm. Ja håller med. Det har till och med öppnat ett brädspelskafé i Göteborg. Ja, men det, det jag öppnade här i, nere söd, söder om, om söder liksom, mm. nere i Hägerstensåsen. Vad heter det? Alpha spel. Där min, min lillebror är väldigt inne på sånt här och han har Mm. Nu blivit så här frekvent han borde ner också, så han kommer ständigt. Och Och de har alla deras figurspelskvällar och brädspelskvällar där. Oh, det är jättebra sortiment och, och sådär. Så ja, det känns som att det är en ny start för dem. Mm. Det är också väldigt mycket bra. Indie, indie spel. Ja, eh, indie rollspel och indie bräddspel dyker upp mer och mer. Precis. Vi har en del här i vår hilla. Flashpoint och Kill Dr. Lucky och sådär. De har ju varit bara printutgåvor på så här communities på internet. Mm. Så att man printar ett bräde och, och gör lite så här, ja, enkla pjäser och, så där, och spel och spel som, som folk inom communities har skapat. Och så har det till slut blivit tryckta versioner. Det är ju väldigt häftigt. Ja, ehm, favorit är eh, Fiasko. Det kör jag och Polar en hel del. Det är sorts... <här> Alltså rollspel där man liksom spelar roller Som pen och pappers rollspel mm. Men reglerna är fokuserade på att bygga upp Spelvärlden tillsammans mm. okay. Och det är typ som en brödna en film Eller någonting Alltså en, eh, ett äventyr där det är folk Med hög ambition men dålig självkontroll mm -hmm. Och typ så, så ska det bli fiasko någonstans i mitten Och sen en katastrofalt illa för de flesta Och grejer okay. så Det är en 45-minuters-setup Så spelar man ut det som i praktiskt taget är en arc Lång som en film över två-tre timmar Den är klart, behöver ingen spelledare eller förberedelser Okej, så det är den här nya typen av Indie-rollspel Ja, det låter, det, det låter jättekul Det är kul med, med något som verkligen blir Tillsammans, vi har ganska mycket co-op-spel vår... Vi har en i jag och min vänner. Mm. Och det blir ganska mycket kompetitiva spel Och det blir ju en viss typ av stämning då Och en annan typ av stämning när man spelar co spel mm. Eller såna här med rollspelsinriktade och det var det jag ville komma till med Nintendo Land: Att det blir väldigt rolig, liksom härlig stämning. För att man byter roller, liksom. Det blir en som får den här, får paddan och ser vissa saker. Och det blir ofta den mot de andra. Och eftersom att man cirkulerar det här, så blir det aldrig den här att en håller på att vinna spelet som där man spelar typ. Mm. Ja. Alla så ekonomiska strategispel Att en är på väg att vinna Och så blir det dålig stämning Och så ska alla gada ihop sig mot den Utan här cirkulerar och blir mycket, mycket skatt Och mm. då, ja, det är jättekul Innan jag glömmer vill jag säga att Caféet i Göteborg heter Café Taktik Och det ligger nära korsvägen Jag tycker absolut att man ska gå där Om man vill spela lite bräddel mm. tillsammans mm. Men på tal om Wii U Jag har kört eh, vad heter det? Wii Party U Mm. Eh, riktigt kul. Vissa spel spelar man till bara på plattan. Mm. Eh, Lyckades till och med lura min fascha över eh, jul och spela lite grann. Han är verkligen inte en gamer på något sätt. Eh, men det finns spel där till exempel där man sätter plattan mellan varandra och kör typ sådana här. Eh, det finns ett här fotbollsspel där man liksom drar i pinnar och rör hela rader ut och spelar det samtidigt. Mm. Mm. Man spelade det med liksom var sin joystick. Eller kör typ så här labyrint med kula i ja. mot varandra i en i eh, Riktigt kul. Och vill ändå säga lite grann så här Ja, jag lyckades också få honom att prova Mario Kart till Wii. Mm -hmm. Och det var helt otroligt. Jag fick sån respekt för vad Nintendo har gjort- när han hade väl sån här till ja, ja, hade en ratten också den här platsen. Nej, vi hade inte platsen. Bara kontrollen. Den hjälper också har jag märkt. Men, ja. ja. Men då han lyckades verkligen ta sig runt banan och liksom vi körde hela liksom första kuppen mot varandra. Ja. Och tack vare liksom, det Rubberbanding och sådär liksom, ja. så, så var vi också liksom hyfsat lika. Och det var helt otroligt att spela med någon som vi aldrig har kört. I stort sett aldrig har jag kört tv-spel förut. Uh. Och kunnat köra liksom Mario Kart och liksom på de knäppa banorna med massor av hinder och sådär. Mm. Eh, så det var, det var lite av en upplevelse. Och jag Nintendo är verkligen bra på att skapa den typen av spel som är inkluderande. Jag håller verkligen med. För att eh, min, min sambo då, som jag nämnde innan. Som vi, brädspel funkar jättebra. Men just de här spelen där det kräver lite mer spelvana. Så kan det ofta bli ett, liksom, det blir ett hinder. Som, som alltid är där och inte försvinner mm. Tills man har stängt av spelet liksom. Och då, då kan man inte spela i två timmar Och bara ha kul Utan då kanske man spelar en timme Och sen blir det liksom sen är man ganska klar liksom. mm. Men Nintendo Land, hon var helt såld alltså, Hon kunde inte sluta Hon bara satt och, och bara Nu liksom. oh, är och, cool. det inte de spökat Nu är vi inte de har Det var jättehärligt att se Och där är det ju mycket skill mm. och, det är ändå, och det funkar ändå för ovanliga spelare Kred till Nintendo, helt klart. Mm. Absolut. Um, kan, ja... Ah, det har varit mycket spelande i jul, faktiskt. Mm. Jag tror inte alls jag kommer ha... Jag kommer typ ha max ett spel att snacka om i framtida avsnitt. Men uh, nu är det ändå så att uh, jag har kört massa Hearthstone också. Mm. Som är Blizzards nya typ samlarkortspel. Fast uh, det är ungefär som Magic med lite förenklingar. Man behöver inte tänka på att göra någonting under motståndarnas tur. Ehm... Mm. Um, och det är ett free-to-play-spel, fortfarande stängd beta, men det är ganska lätt att få en nyckel, och de kommer snart att öppna upp det. Det ska släppas på iPads och Android-grejer mm. i framtiden också, men just nu är det bara på PC. Mm. Eh, jättekul spel, verkligen, och schysst free-to-play-betalningsmodell. Man behöver verkligen inte lägga pengar på det om man inte måste. Okej, okay, men hur, ska det, hur kommer det funka när folk börjar få ordentliga decks och sådär? För jag antar att det är så mördligt. <skratt> Du kan få riktigt bra kort Och alltså, du får ju de bästa om du lägger ner lite pengar i alla fall. Ja, vi upplever ändå det här som ganska välbalanserat Vissa av de bästa varelserna får man liksom i sina starters okay. Och det roligaste spelläget är något som heter Arena Som är det som Magic-spelare känner till som Draft Där man får slumpvisa kort från liksom alla som finns i hela spelet mm. Och bygger ihop en lek med det Möter andra som också har slumpat ihop sin lek Och då inte eh, Och då blir det ju genast rättvisa villkor liksom Då är det bara mm. en själv I sin egen förmåga Men det är lite sådana här trevliga saker i spelet Som att de, de har gjort grejer Som inte skulle kunna göra ett riktigt kortspel mm. eh, Man har också olika klasser Man spelar som en annan historia Men till exempel att man kan få en kopia Av ett kort i motståndarnas lek Mm. Man kan alla varelser har liksom, alla kort har egen HP som mm. I Magic så resettas den mellan varje tur. Mm. För annars skulle man behöva liksom skriva ner det oh, hålla yes. på. Ja, okay. Men här eftersom det är som fungerar, så. Ja. det datorn så funkar är, det så. Det är ett riktigt trevligt spel. Jag brukar kunna vara lite cynisk mot Blizzard och Diablo mm. och så som många andra. Det är lätt att vara. Jag är lite åt snarare till hållet. Jag provar också beta lite grann. Spelat det första Men första 20 minuterna liksom. Det är en lång, lång, lång tutorial och mm. att man bara klickar och så dödar man fienden Och så klickar man och så dödar man fiender ja, Det är, väldigt det är liksom, ja, men så här, ta kortet Dra det in i mitten mm. Du summonar en person Den attackerar Åh oh, vad bra mm. alltså, det, det är liksom, Jag kom ingenstans i spelet Jag bara åker när jag började liksom. Och på det sättet är det skönare Med att Just det här, att sitta med någon som lär en spelet. Mm. För då kan man komma in fort. Då kan man liksom bli en del eh, av, av spelet mycket snabbare nu var det liksom en lång. För Blizzard är kända för sin. De är så duktiga på den här inlärningskurvan. Mm. Och det är ju väl säkert jättebra. Men då måste man ju lägga tiden på den här långsamma inlärningskurvan istället för att bara kasta sig in i ett spelsystem. Ja, jag, kände... jag tyckte de lyckades ganska bra. Man måste lägga tid på det. Mm. Men det är så här. Sen när man kommer ifrån den så börjar man plötsligt låsa upp kort som är så här: expert cards som har en helt ny nivå av extra regler på sig mm -hmm. utan att direkt göra grundkorten obalanserade. Jag tyckte de intresserade det så snyggt men mm. man får ju låsa upp grejer under tutorialen också. Och om mm. man är lättköpt så tycker man att det är jättena när det vingar till och så låser man upp något. Med. Ja, jag, jag satt nog och typ, drack te med en kompis och, liksom, och mm. så klickar lite på det samtidigt. Jag ska inte säga att jag har jätten chans än. Men jag har, jag har nog mm. rört lite grann så. Oj, nu har jag känt som att vi pratat kanske lite väl mycket om det. Ja, nu går vidare. Eh, vi vidare. Vi har nästan lurat eh, lyssnarna lite här, gett dem det här matigt eh, försnack. Ja. För, för nu måste vi ju lägga in här en, en brasklapp. Mm. Att eh, vi kommer ju spoila hjärnet ur The VI-6. Ja, och alla spel vi kommer spela i den här podden. Ja. För vi, vi till varje avsnitt spelar vi ett spel. Och analysera det och liksom berätta vad vi har tyckt. Och det är omöjligt att, att ha ett speciala snitt på det sättet som, som varje avsnitt är utan att spoila. Så det är liksom en förutsättning för att göra podden. Och många av de här spelen vi spelar, eh, även Gone Home, mm. är sådana spel som man inte kan snacka om. Även Stanley Parable. Man kan inte riktigt snacka om dem utan att liksom, förstöra eh, upplevelsen för nyspelare. Ah. Så ni får väl ta och stänga av nu Om ni vill spela Device 6 själva Och få samma upplevelse Eller ja, få rätt upplevelse Jag tycker inte vi säger stänga av för man stänger sällan av Utan pausa Ja. Pausa Och vi hoppas att ni har en bra app Eller bra program Som vet vad ni var i podden när ni pausade ja, Och så precis. spelar ni Device 6 Och kommer tillbaka om ni inte har gjort det mm. Och vi kommer... Det kommer vara lätt att hitta alla gamla avsnitt också på vår eh, sajt, spelaindie.se. Mm. Eh, så om ni inte har en bra app så får ni gå dit och ladda ner igen. Men yeah. det borde vara lätt att hitta. Ja, det borde vara lätt att hitta. Och lite RSS-länk och iTunes-länk ska ju komma upp där. så mm. Ja, men vi, från början innan jag sa avbröt liksom, så har vi berättat lite om Simogo, de som har Ja, precis. Vad... Ta lite bakgrund till det här spelet Ja, det är väl främst två killar som heter Simon och Gordon Som håller till nere i Malmö Och eh, utvecklar inget spel Till iOS främst eh, Eller kanske bara faktiskt. Jag har inte riktigt koll Jag själv en... Jag har väl själv både iOS och Android Men jag hittade inte I alla fall, device 6 finns bara på iOS just nu ja. Samma sak med Yearwalk Om jag har förstått saken Det ska komma till PC tror jag Okej. Okay. Eh, Kommer till Steam läste jag någonting om men de är i alla fall ios utvecklare och har varit de senaste åren. Mm. Jag tror att de hoppade av något större spel för idag nere i Malmö. Och, och nu så är de en liten indie-studio. Eh, så de gjorde Bumpy Road och eh, Beatsnick Bandits. Och no, no. Eh, vad hette det här där man var på en planet? Eh, en liten alien som skulle skydda sig mot en farkost som kastade ner bollar och sånt där. Var eh, det någon spinn? Ja, Cosmos Spin heter det Okej okay. mm. Så Cosmos Spin kom, det tror jag var det första Och sen kom Bumper Road Och sen sneak, Beat Sneak Bandits Som var väl det liksom mest, det, det mest tunga i gameplay mm. Som de hade gjort Men det var då jag kände lite grann att de började uppmärksammas mer Ja men precis, det kändes också som att de började göra någonting Som, som var inte bara liksom En lättsam bite-size upplevelse Utan någonting lite tyngre På något sätt Att man kommer till svårare banor och sådär i alla fall Ordentligt, liksom. Det finns ju lite svårare banor i Cosmos-spin, Men de, <skratt> ja, det är ju liksom. Det är fortfarande på en väldigt enkel och upprepande nivå. Mm. Jag säga att alla de här spelen också varit väldigt bra på att använda just eh, de begränsningar, men också möjligheter som eh, de här touch- och rörelse eh, iPhones och iPads och sånt. som ja. har. Och på det sättet känns, känns det som att Simogo är lite som Nintendo. Till skillnad från. Ni Nintendo har de inte sin egen hårdvara. Men, men de tittar på hårdvaran och så tänker de... Vad kan, vad kan vi göra med den här? Mm. Vad finns det för möjligheter? Och så använder de allt. Mm. Det... Det, jag tycker att det är, de, de är bland Det är kanske den bästa utvecklaren på, på iOS. Ja. Det, <laughs> det, det är stor konkurrens. Jag har inte kört alla deras spel, måste jag säga. Jag har kört lite Bumpy Road också. Mm. Uh, jag ska köra Walk. De gjorde också en kul grej där att de gjorde typ Year Walk Companions en separat app Ja, ah, man en användning för. Ah, Okej, okay. för att prata om den så spoilar man ju också. Fast jag vill inte spoila upplevelsen för dig om du inte har spelat så alltså, då lämnar vi det där. Vad men bra! Det, men det är, det är också ett väldigt kul koncept att de tar, lägger in en till app som blir ah, det en jättefin liten bok. Och, alltså de gör väldigt snygga spel. Från Year Walk och Device 6 är ju otroligt fina. Så. Ja, de har så bra, bra smak tycker jag. Mm. Och eh, det här spelet finns ju då på App Store förstås mm. Och kostar inte mer än 28 spänn I alla fall när jag kollade igår mm. det Kanske var någon kampanj men ja. Jo men både Jag, jag är ju ett fan av, av Studion Så jag köpte ju Yearwalk direkt När det kom Och det här, så jag har ju hunnit glömma vad det kostar Men det var något sånt där Det var ju väldigt billigt mm. Kan man ju säga, helt klart jag spelar väldigt lite på min iPhone Jag tar så mycket bilder på den att det oftast blir typ fullt, speciellt med alla podcaster också. Ja. Men jag känner nu att jag borde nog spela mer på den. Men det kommer vi till. Men okej, så har du spelat på din telefon? Ja. Jag har spelat på paddan. Aha. Vi mm. se om det är en av olika upplevelser. Det kan det absolut vara. Kör, spelade du tillsammans med din... Sammanhang? Det gjorde jag också. Och jag spelade, jag upp det till, till högtalare. Så vi satt spela ihop. Liksom. Oh. Men man behöver ju lite bra ljud i det här spelet. Det mm. eh, ja. Men eh, vad, vad, vad möts man av här då? Man laddar ner det från App Store. Mm. Man ser lite stiliga bilder. Siluetter, ja. starka färger. Ja, ganska monokront liksom. Ja. Det, det är ganska få, liksom få färger i alla fall. Eh, och sen är öppningssekvensen fantastisk. Yes. Det är... För tankarna till så här, Spion thriller på 60-talet typ. Ja, exakt. Jag tänker mycket. Jag tycker jag får en väldigt engelsk känsla. I alla fall. Eh, nästan lite doktorhusk ibland. Liksom. Mm. Att det, det, det finns en. Det finns en mystik i det. Och eh, någon slags. Eh, övernaturlighet på något sätt. Mm. I, I alla fall i stämningen och det som det som kommer i spelet. Men, men det är inte det ju bara så här klassiskt. Ja. Det är ganska så alltså. man kommer liksom igång lite grann ja. så, så, så landar man lite efter det, det sen ja. ska, ska vi sätta på lite så får, man, får de höra hur det låter Ja, ja. direkt i stämning. Yes, kan jag också säga. Man möts ut av en man i bowlerhatt mm. på uh, både ikonen och i, uh, i liksom splash-skärmen. Uh, han har handen i fickan och det står Device Six bara. Ja. Jag tror att det är väldigt tidsenligt det här spelet. Jag tror att stilen är ja. väldigt, väldigt så här. Tiotal kommer man kunna säga om 20 år. Mm. Uh, det, det känns väldigt, väldigt så här. Modernt. I hela liksom, grafiska stilen Ny retro men inte på vanliga spelsättet Utan uh, i stil liksom ja Jag vet inte om jag skulle kalla det retro överhuvudtaget egentligen Det är ju det är retro på det sättet att När man väl kommer in i spelet och börjar spela Så är det ju ganska mycket parallax när i, <laughs> I bilderna För att det är liksom um, När man scrollar igenom det man ser Så ser man ibland genom fönster mm. Och då finns det liksom olika lager så sådär Precis som i rocket att, att det är liksom, de scrollar i olika hastigheter, de här olika mm. lagren, och då skapas ett djup. Ja, jag tänker mer att man kopplar tillbaka till gamla klädstilar och gamla musikstilar och sådär. Ja, liksom. mm -hmm. mm -hmm. oh, du tänker vintage kanske. Ja. ja. Mer än ja, vintage. Det kan Så, man ju ja. kalla det ju det, <laughs> jag tror, <vet> kanske. <inte. laughs> kanske det. Men ja, just det här med scrollningen alltså. Mm. Det här spelet, man, man får se coolt intro liksom. Ja. Nej, det gör inte det man gör först ens. De, de scanner av ens biodata på skärmen. Just det, det, gör de. Det är lite sådana roliga grejer. Så det är också stämningen. Ja, det är så det ju stämningen. Det är något mystiskt meddelande där om, om att de ja, ska scanna en. Så de ber den hålla, hålla devicen, alltså som man håller i, i sex, sex tum från ansiktet. Mm. Och så scannar de av den. Ja, och konstant genom spelet så gör de eller lite då och då gör de ju såna här saker och, och jag tänkte ju konstant äh, betyder det här något kommer ja. det påverka något man försöker läsa så här vad, vad är intentionen hos utvecklarna, är det ja. förmågor som gör det här eller är det, är, är det de i device 6 som gör det här eller NSA Ja, precis. De, de köpta. Och eh, massa dumma frågor. Det är var, mellan varje kapitel som man får svar på typ, tre frågor. Ja, det är ju jättekul. Vilken, vilken form associerar du till det här kapitlet. Vilken, ja. Ja. Men det, det man möts av när man har skannat sitt ansikte. och eh, Sett introt. Och sett introt. Och sen står det chapter one. Väldigt stilistiskt. Som en, som en gammal, riktigt snygg, brittisk däckare typ. Mm. Med så här eh, off-white bakgrund typ. Ja. Tror jag att det är. Och så är det lite pilar och så står det Swipe to begin. Mm. Och då när man swipar så kommer det en rad med text som berättar att en, en flicka vid namn Anna vaknar upp och har jätte, jätte ont i huvudet mm. och är lite förvirrad för hon tänker på en docka och vet inte riktigt varför hon... Har en docka som hon tänker på. Och sen inser hon att hon inte riktigt vet var hon är. Mm. Och där tar berättelsen vid. Yes. Och här Anna. Jag såg henne alltid som en yngre kvinna. Ja, jo, det kanske man ska säga. Det var länge sedan hon lekte med dockor tror jag att hon säger. Ja, just det. Hon vaknade upp i torn. Och så man måste liksom själv skrolla vidare texten genom att swipa med fingret. Och då hör man att det är liksom är steg i bakgrunden- man inte bara läser om att hon går till olika platser Och man inte bara flyttar texten mm. Utan man hör att liksom, vad som händer i bakgrunden på de här platserna också ja, Det är helt genialiskt alltså ja, Jag är... tycker det är jättehäftigt Absolut, jättekol effekt där och Hon kanske går förbi ett fönster och tittar ut Och då liksom scrollar det förbi en liten bild Med då foton, filtrerade foton mm. eh, Där man tittar ut genom det här fönstret Och ser det parallax och grejer Och man ja. ser det här eh, Fyren längre ja, bort just det. Hon säger att hon ser en fyr <skratt> Genom ett fönster Och sen går hon genom, ner för en brant trappa Och mm. då går texten Rad, rad för rad ner liksom, Så att det bildas en Så har man trapps Gång i liksom trappan ja, Så det blir på ett sätt Det första man möter är en slags liksom, interaktiv Novell mm. Egentligen en, men, en novell med lite multimediainslag ja, hade det bara kunnat vara. Alltså. Ja, om det kom på 90-talet hade man kallat det en multimedia novell. Ja. Om den hade kommit på dator då, mm. såklart. Eh, men, men det man kommer till sen är ju pusselelement. Mm. Man, man går förbi ett rum med en konstig pryl i. Ja. Så upptäcker man att man kan trycka lite på det, men man fattar liksom inte. Så, så går man vidare och så typ så, så svänger hon i en korridor. Och plötsligt så måste du vända. Just det. Gå åt ett annat håll. Ja, för att kunna fortsätta berättelsen Och, och gå med Anna eller vad man säger. Ja. Du styr ju inte henne, men du är ju, eller liksom, du läser om henne. Mm. Så att du, för att när hon vänder i korridoren, då vänder du först din iPad eller din enhet 90 grader. För, för att, att kunna läsa. För att liksom vända. Ni, Anna vänder i 90 grader och sen vänder hon igen 90 grader så att du går tillbaka genom mm. korridoren. Och fortsätter läsa vad, vad hon. Gör det vad hon ser. Och plötsligt så tar jag stopp ja. Anna går fram till en låsdörr och så punkt Ja punkt Och då tänker man jaha eh, okej okay. Då måste ju göra någonting med den här grejen där bak Som jag kunde manipulera lite igen. man tillbaka och eh, Pusslar ihop ett och annat Och löser pusslet Innan mm. man kan komma vidare Och det ska sägas det sägs redan i introt också Att man måste ha ljud för att kunna lösa det här Just det och det måste man ju ha. Man går förbi en bandspelare där en eh, lugn brittisk mansröst berättar om att i det här rummet är det ett enkelt mattepussel. Eh, ta siffran som finns inom ram där... Just det, in the room of the renaissance man, a simple math problem yeah. is the key. Och då gick hon ju förbi ett rum med en tavla på Leonardo da Vinci. Mm. Så att det är ju inte, du ska ju på något sätt pussla ihop lite grann. Jag skulle säga att de här pusslorna är väldigt lika, vad heter det, skräckspelet till. Säg Silent till 2 oh. och tre har pussel som är ganska lika det här. Att du går, du möter någonting som du kan manipulera, du vet inte vad lösningen är. Du går vidare, du läser kanske en bok mm. lite grann och inser, att ha. i den här boken står om en sol. Och på det här jag såg förut var en sol. Och så kopplar du ihop det liksom. Mm. Just i Silent till känns det alltid, de pusslerna känns... Det, så, det handlar om så banala saker. Mm. Mm. Sen brukar det kunna vara lite historiska grejer och sådär. Vilket kanske gör att det känns lite tyngre på något sätt. Spelar du på svåraste var... ska du ju veta saker om Shakespeare. Ja, ah, visst ja. Då är det ju väldigt tunga grejer. Då, då finns inte alla info i spelet. Utan då måste du ha läst Shakespeare. Mm. Så då blir det ju desto tyngre. Det räcker inte bara att veta att Leonardo Da Vinci var en del av... Vad kallas en man Utan, eller rensansperson Utan det är, det är mer än så Jag har ju Google annars liksom ja. Men eh, jag, jag använde inte Google för att lösa Device X, men jag använde ett anteckningsblock För jag märkte detta Att här behövde man ta anteckningar Yes, det är jag och, och Min flickvän som jag spelar det här med Vi tog fram det direkt när vi mötte Första grejen, okej, okay, här måste vi anteckna Liksom mm. Ehm, och det är jättekul att gå tillbaka nu och bläddrar igenom de här anteckningarna Ja, För de är väldigt kryptiska F Får se om jag lägger upp några bild på Mina fula anteckningar här Men det, det ser ganska kul ut, det är massor av små prylar Och hus och eh, konstiga saker Jag har skrivit ner ja. Hur långa blev dina anteckningar? Ehm, det blev några sidor i ett block Ja, Ändå ehm, Jag har faktiskt bara två sidor Lite drygt Jag lyckades Tycker ihop det ganska bra. Vad smart du är, mycket du håller i huvudet. Jag har fem, sex sidor mm. anteckningar. Och wow, här läser jag mitt favoritpussel. Det var kapitel fyra. Aha. Så, Så det, det är sex kapitel ska vi säga. Ja, kanske. det är sex kapitel. Och det är sex devices. Ja, precis. Det är väldigt och det, det är väldigt lagom, känner jag. Det här spelet, på det ja. sättet. Ja, det är väldigt liksom... Det gör vad det ska göra utan man hinner tröttna på något element mm. egentligen. Och berättelsen blir inte för lång eller för utdragen och det är inte för mycket så här att hon hamnar i knipa och kommer precis undan. Utan det händer en gång. Mm. Och han, hon hamnar inte så mycket i knipa utan en snubbe i riktar ett vapen mot henne och hon bara är så här, bara fuck you och slår honom i ansiktet med eller sparkar honom eller vad hon gör. Hon, hon slår omkull honom och springer därifrån <laughs> liksom. Oj då. så jävla kickass vi det... kanske ska spara våra slutspekulationer slut, eh... slut, eh... till, eh... eller jag vet inte när vi ska ta dem riktigt mm. eh... ja, vi, vi kan ta dem när vi börjar liksom sammanfatta spelet ja, precis. jag skulle berätta om det här pusslet jag tyckte det var ett väldigt sorgligt slut det var det ju verkligen verkligen det var ju tungt faktiskt eh... men pusslet i alla fall jag skulle berätta om var att man ser i en spegel genom en spegel eh, ser man in i en tror jag. Hon tittar in i mm. ser en spegel och i spegeln så, så reflekteras eh, ett sånt här liksom ett fältdiagram så här, med, med nio stycken liksom fyrkanter. Så. Mm. Eh, så tänker inte så mycket mer på det. Det är två stycken hus och så går man vidare. Sen så hör man på en radio eh, man kan hoppa mellan olika kanaler och på en av rad radiokanalerna så går, hör man att de pratar baklänges Vi höll i alla fall på att klicka igenom den här radion Sen gick vi tillbaka Och då hade vi musik från radion på När man då går tillbaka till spelrummet Så hör vi musi att musiken går baklänges Och förstår då givetvis ah, Wow, den, i det här rummet är allting baklänges Därför ska vi gå tillbaka Sätta på den här radiokanalen med rösten och sen gå tillbaka till spegerummet och lyssna på vad den hade för ledtråd. Jag vet inte om du sa det, men texten är ju i det rummet också. Just det! Så man, just det, det är därför man fattar att man ska eh, att ljudet det är en till liksom hint. Mm. Ifall man råkar välja en kanal med bara brus så förstår man att oh, här är texten baklänges Då kanske ah, man lägger ihop ett och två. Men det som har klurigt med det här var ju att eh, när man tror sig ha alla ledtråd, alla pusselbitar för att lägga ihop det här pusslet. Så... Är, har man missförstått hela grejen? <laughs> För att eh, bilden man såg från början som man utgår ifrån är ju spegelvänd. Mm. Så det här di diagrammet med nio stycken fyrkanter eh, är ju spegelvänd. Så man måste tänka om allting. Så jag ser här på mina anteckningar att vi har strykit all, yes. all, alla ritade anteckningar och sen ritar om det liksom. Det började jag göra också Jag hade dock tur att lyckades välja just Baklängeskanalen innan jag gick in i rummet Så jag hörde direkt liksom rätt uh. Men det var ju Snygg Snyggt sätt att liksom presentera ett pussel och göra, att man har en ärlig chans att lösa det Ja, och jag vet inte om, om det var för att jag Spelade med min smarta sambo Eller om spelet är Precis lagom svårt Jag tycker att det kändes exakt så svårt Jag vill ha ett sånt här spel Ja, jag håller helt med man, man satt aldrig fast riktigt. Det som jag det enda pusslet som jag riktigt fastnade på... Jag kände lite förresten att efter typ 3D kapitlet så blev det lite lättare. Mm. Uh, men det, det jag fastnade lite på var det med... Papa Bear, Mama Bear och... <laughs> uh, vad heter han? Baby Bear? Ja, uh, uh, Junior. Ja, uh, uh, precis. Som är då... Det lite så här typiskt mig att det är pusslet som jag tyckte kanske mest om också var det med raketerna. Men... Uh, Ja, <laughs> oh ja. Eller missilerna. Eh, det är tre björnar som... Eh... Det är väl första pusslet man möter i princip. Efter Renaissance, Renaissance Man så börjar kapitel två och så möter man de här björnarna. Ja, men det så är det nog. Hon... Det är tre björnar på en bro, typ. Ja, hon, hon är uppe på, liksom... Jag, jag såg framför mig att hon var uppe på en sån här borg och går på en mm. sån här smal eh, bro. Jag vet inte om det var så, för jag... Inte... Jo, men det... det... Det såg du också. Ja, det såg du också. Det kanske för att vi båda har spelat typ Dark Souls eller något. Ja. Där det är mycket sånt. Men, men då att, ser man ju de här uppstoppade björnarna och så har de en knapp magen och så klickar man på den. Och då börjar de andra björnarna ringa. Ja. Finns någon slags dial-up-telefoner mellan de här. Så då klickar man på en mage går till en annan björn och klickar på den mage och då svarar den björnen. Mm. Och får då ett meddelande från den första björnen man klickar på. Ja. Och det här kan vara lite klurigt för att man måste fatta att okej, okay, den som pratar nu är den som ringer upp. Yes, det var det som jag missade. Och det är så här, massor över översrukna, man, man får tre siffriga koder av mm. dem. Och jag fick typ fel på alla dem för jag tog inte tag innan jag fattade vem det var som pratade. Jag ja, var ja, man får ju så, så småningom tre siffriga koder. Och så ska man slå in dem i en dator när man loggar in som mamma bear, pappa bear eller bibel mm. Och vi, vi hade ju de här tre koderna Men hade missförstått vilken som var vilken Så då provade vi bara ja. till slut Alltså en första blev rätt Sen var de andra två ihop blandade. Och då, då är det så här ja men fuck it, Vi provar och så går det bra Man kan ju inte bara prova helt blint också Vilket de flesta pusselverkar vara gjorda för att man inte ska kunna det är någon, Man måste veta att någon björns kod Ska subtraheras eller adderas Från en annan mm. Så det, det blir mycket att prova om man, om man gör det Ja Mm. Jo men precis Man måste ju man måste hålla pusselbitar Men att veta vem, vilken björn som är Vilken kod var inte helt nödvändigt Och det var skönt tyckte jag Men jag provade Att, att starta om spelet nu mm. Bara för att se om man kan lösa puss, De här pusslarna utan att Lyssna till exempel, utan lyssna på ledtrådarna Och det kunde man inte I, i Redensans fallet Då var man tvungen att gå, i, gå till Först ledtråden för då skulle man, då fick man, det stod L, och sen stod det R, L, R, L, R. Mm. Alltså utskrivna som E, L, E, eller A, R, E. Mm. Och då ska man fatta att man på en liten fin robot ska klicka på ett L eller på ett R mm. i den här kombinationen som man har fått. Det gick inte att lösa utan att ha gått till, Oj. till det här där det står L, R, L, R. Nej. Det intressant att prova. På det sättet är det ju extremt strömlinjeformat fast det är ju hela spelet också det är ju en, det är ändå en interaktiv novell mm. alltså man, det är ju omöjligt att göra en bok icke strömlinjeformad om man ska komma framåt jag tänker på de gamla äventyrsböckerna som fanns, Zelda och Mario mm. där man så här: om du väljer att gå till skogen vem bläddrar till sidan 42, om du väljer att eh, gå till staden och prata med den här personen så... Ja, att till den sidan. Det är ju strömmen också. Mm. För att det finns ju bara en lösning ofta. Man dör ju på alla andra sätt. Eller så här: det går illa. Kanske inte Precis. Mario, men i Zelda dog Mario, minns jag. Här finns det ju... Du får välja lite olika paths. Det har ju liksom mm. branching paths. Och... Du, du, du tänker på Device 6 nu? Ja. Ja, Exakt, det fanns ju lite olika eh, stigar. Man går i textstigar man ska säga. Eh, jag valde nästan alltid att fortsätta... Samma som jag läste på. Jag känner som att det blir... mer flow i texten. Man vill ju fortsätta på det stycket man är på. På något sätt. Ja. Och ja. Det, de har ju lite förklaring till varför det här skrivs överhuvudtaget. Ja, man får... De är extra roliga att titta på när man väl har spelat igenom en gång. Ja, mm. ja det står ju... Du, du kanske vill berätta vad som står. Ja, det... Är bakom det här... Och jag vet inte riktigt varför det presenteras för spelaren... In the game Men när man läser så dyker det ibland upp Ett sted per kapitel En liten Schematisk bild Och en liten beskrivning Över olika devices Och det börjar då på bana ett med device 1. Som är någonting Som gör om tankar till text mm. Konverterar texten Från första person till tredje person Från presens till imperfekt mm. eh, Och eh, med developer notes Att eh, Det går inte att separera geografisk data Från innehåll Och eh, det var något mer sånt här mm. Och av det här då Det kanske man inte riktigt fattar första gången man spelar Men man kan börja misstänka att Vänta lite nu Är det här en, en, en riktig person Som upplever det här just nu Och som eh, då Den här berättelsen är liksom personens tankar Istället mm. som då Görs om till en berättelse och att eh, det här med att man scrollar och går mellan platser eh, På något sätt är bieffekt av att, eh, att informationen eh, är kopplad geografiskt på något sätt mm. eh, Sen kommer ju, jag vet inte om det... Den här, det också sen är också en referens till att det skickas vidare till device 3 eller device 4 och så vidare eh, Och sen så presenteras någon annan device att typ Ja, men gör att eh, eh, att... Det är någon som kallas för The Doubter mm. Och det heter Observer Eller Player eller någonting oh. Annan karaktär. Precis. Men gör att i alla fall Personen eh, I det här fallet Anna kanske Är eh, Att det här får subjektet att Tro att den har fri vilja Men egentligen styrs utav Typ personen med Device 6 mm. eh, Så det är massor av sådana här prylar eh, Som sen visar sig Komma från något företag som kallas för Hatt eller någon organisation mm. med jättecrappy slogans. Uh, if our products don't meet your demand, we will eat our hat. Eller någonting sånt här. <laughs> ja, det är jättefint och det är väldigt liksom. det känns ju väldigt väl. Att, och det är superkul. Mm. Ja. ja, det känns verkligen väl. Ja. Det, är... det känns extremt mycket så. Ja. Äh, ja Jättefint. Men jag tänkte inte på det här om geografiska placeringen. Förrän du sa det nu att, att ju, när hon går så är ju texten liksom mm. en lång rad, men när hon stannar till och är i ett rum till, liksom, tittar sig omkring, då blir det ett komplett stycke mm. det är skitsnytt. Jag kom inte på det förrän i morse faktiskt när jag Nej. körde igen. Det var. Ja, det är tufft, riktigt tufft. Och det, det leder ju upp till sen att den som styr, jag vet inte vad den riktigt kallas för, minns inte, men använder Device 6 för att då styra de andra devices och påverka det här subjektet mm. eh, och device 6 börjar komma fram lite så här schematiska bilder på det ser typ ut som patentritningar ungefär mm. det ser väldigt mycket ut som en iPhone eller iDevice slag. Mm. och bara så här, vänta lite nu det så här, tänk om, styr jag den här personen liksom eh, och det blir, det blir extremt meta liksom spelar en roll ja uh. Väldigt mycket Det <skratt> finns mycket utrymme för tolkning Om man säger så mm. I de här liksom sparsmakade beskrivningarna Av vad de här olika devicesarna gör mm. För då En Översätter ju bara tankar till text Och en annan gör liksom mer såna här Lite småkusliga grejer mm. Och uh... Ska vi hoppa på slutet kanske? Det kanske vi kan jag, göra. Jag vill, jag vill jättegärna jag vill kolla här hur du tolkade det. Oj, kan inte du berätta hur du tolkade det först? Det, ja, ja. För jag satt mest som, som ett frågetecken, om jag ska vara ärlig. Mm. Dels började det snacka som också att de skäppar ut mycket dockor och grejer på det här stället. Mm. Och Anna stöter på någon i nästa kapitel, eller någon maskin som samlar all kunskap på något sätt. Men man har också fått lite hints om att... De som styr de här subjekten genom Device 6. Att vissa utav dem plockas ut mm. och blir nya subjekt som styrs av andra spelare. Mm. Vilket känns lite creepy med alla tester man får göra mellan varje bana också. Men jag tror det är på sista kapitlet som de presenterar någon Device som gör det möjligt att manipulera outputen från det här subjektet. Så att storyn som berättas kanske inte är det som det här subjektet upplever mm. och det som händer är att åh, eh, oh, spoiler, spoiler, spoiler men det sa vi redan mm. att Anna, eh, hon verkar inte vilja gå med på det de vill eh, att hon ska göra mm. eh, eller det är väl man själv kanske som styr henne till att göra det, det är lite oklart och hon har jagat efter en man i bowler hat, som är den här personen som också är på ikonen och tittar och allt mm. eh, och hon flyr därifrån ut på en pir och så till hennes räddning kommer en fiskarbåt och allting verkar jättetrevligt och bra och fisken kommer där, och det är soligt och fint och så ser man samtidigt det har presenterats en device precis innan som gör att det går att manipulera outputen från device 1 textoutputen men de kan inte manipulera buildoutputen mm. eh, samtidigt som hon pratar med honom så ser man att mannen i Bowder hat kommer mot henne mm. med handen i fickan. Och så eh, ja. samtidigt som hon säger att hon, hon, hon, hon tog en cigarett av fiskegubben och känner en varm bris mot ansiktet. Och ser man att han tar upp pistolen och skjuter henne och det blir blodsplatter över texten. Ja, och sen slutar det. Ja, det var ett verkligen ett tungt slut sådär. Men, men det var ju väldigt... Man, man såg ju att det var på väg, liksom, på något ja. sätt. Alltså, han, han, man ser honom långt bort på bryggan. Och så skralar man i texten och så kommer en ny bild där han är lite närmare. Och sen till där han är närmare. Och man blir så här man bara, jag ser hur han ser ut nu. Mm. Om, om han kan åka fast. <laughs> så tänkte jag lite så. bara, fucking... Alltså han är ju sjuk i huvudet som håller på såhär Rikt berövande ja. Ja. Precis för att hon vill ju åt honom För att hon undrar vad var hon är Och ja. vad, vad hela grejen handlar om Så när hon ser bara skymt, att det skymtar förbi en person Så tänker hon ja men du måste gå fram och prata mm. med den här personen Sen är plötsligt plötsligt så här, hon i rum Och har en vapen riktat mot sig Det är liksom Jag tycker hon bara är så jävla kickass så cool Som slår honom och sen flyr Ja Ja, det här är helt glömt. Ja, hon slår ju ner honom Hon där. slår ju ner honom. Ja. Och springer ut ur rummet. Och sen så... När du som läser tänker... Fuck, varför tog hon inte på stolen? Så säger hon. Mm. Sig själv. Fuck, varför tog jag inte på Ska jag gå oh. tillbaka? Nej, går jag tillbaka? De har säkert... De, de övervakar ju allting här. Oh. De har säkert koll... De har säkert sett det här. De har säkert kallat på fler. Det är nog ingen idé att gå tillbaka. Ja, oh, det är helt glömt. Och sen kallar hon ju på SOS. Ja, hon skickar ut en sån signal oh. Och så kommer den här fiskaren och plockar upp henne Men då missförfattade jag lite förut Jag det var det du menade Vad slutet där, jag hade helt glömt att de faktiskt kickade ner honom ja. Hur tolkade du slutet? Som att Jag, jag undrar om vi som Man fick ju göra ett val Om man var Vi fick välja att vi accepterade Ja visst ja ähm, I... Deras villkor man säger. Eller att vi Var du sa, då var man det här som du sa. Eh, Douter. Man var en doubter, liksom. ja. eh, Ska nämna, Vi ska säga det också att jag körde det här. Jag kunde inte hålla mig. Jag spelar klart det på typ juldagen. Medan du spelade klart det typ igår eller någonting. Så ja. var lite olika så här. Ja, exakt. Vi minns lite olika saker Precis. på det, så. Eh, Men eh, vi, och, så spelade jag på en iPad och du spelade på en iPhone. Mm jag tyckte det funkar bra på iPhone. Det var inga problem att läsa och trycka. Okej, okay, vad bra. Men, men vilket valde du? Jag valde att vara en lauter. Ja, ah, jag med. Mm. Mm, vet vi inte vad som hände om man var en... Det kanske finns ett eh, omspelningsvärde i det här. Ja, ah, det kanske finns ett annat slut. Ha, huh. ah. ja. Det går ju inte att eh, hoppa direkt till ett kapitel, tyvärr. Man får springa igenom all text och bara se på de härliga lösningarna. Ja, exakt. Kolla på sina anteckningar. Vi får se, vi kanske följer upp det i nästa avsnitt eller något. Ja, det kan man ju faktiskt göra. Mm. Eh, men, eh, men du fick samma slut. Mm. Mm. Jag fick samma slut. Och Erika var ju så här, hon var alltså min samordnare och hon frågade mig så här, jag förstod inte riktigt. Och jag typ satte och bara förstod inte riktigt heller, men. Bara I like it. Alltså, det, det är lugnt liksom. Jag tycker det är, Jag måste inte alltid fatta allting i alla saker jag upplever. Liksom. Eh, just det där. Jag kände på mig att det gick dåligt för det. Men jag kom inte på det där för en stund. Jag spelade klart det sent på kvällen. Mm. Och sen nästa förmiddag plötsligt. bara, Åh nej! Det var ju, så, det, var ju det som hände Ah, Ja, mm. eh, Men du startade om det också efter. Ja. Uh. Och då insåg, insåg man nu vad intrott handlade om också. Ja, så? Man ser ju dockan ja mm, Ja men man ser leveransbilar som går ut Överallt i stan typ uh. Och levererar dockor till folk Ja eh, Och så flashar ögonen på dockan till Och så är det en kvinna som liksom Faller så här i en typ, eh, Vortex bakom henne liksom okay. eh, Och faller in i något okay. eh, Det verkar vara liksom att De skickar ut de här dockorna till Rätt sorts personer Som har spelat det på device 6 Mm och tar dem sen som de här subjekten som, eh, som får det ut varje sätt och grejer i huvudet och att Och okay. så, okay. så det verkar vara det som introt visar. Och det är lite speciellt att visa det på en gång så sådär i spelet liksom. Uh. Men man fattar ju inte introt i början. Nej, det är ju det är ganska... Ja, det är ju... Shit vad bra de här. Ja, <laughs> de är jättebra. Alltså, det kan ju vara så att vi båda har missförfattat också. Det kan ju vara att det finns en ännu djupare mening i det här. Liksom. Mm. Det känns det kanske framförallt som vi inte själv har riktigt koll på vad den här maskinen som man valde att ja och nej till egentligen skulle inneburit. Men med tanke på att ingenting annat som ingen fråga som ställdes innan egentligen, det var ju efter varje kapitel så var det en liten utvärdering. Mm. Som var jätteroliga, skrattar varje gång. För att det var alltid någon, någon så här väldigt rolig fråga. <gör> första är ju så här. Eh, Blir du tillfredsställd med med eh, mängden interaktion? Ja, det var <gör> Och jag var så här: Jag var absolut, klicka jag. Och så är ja. det nästa. Vilken form skulle beskriva det här spelet? <gör> <gör> Den första frågan känns ju så här. Ja, men en vill veta hur det här experimentet Ja, och, och göra en lite så här rolig fråga. Ja, det kan mm. man ju förstå. Men sen så bara, vilken form, bara square, circle, triangle mm. Jag bara, ja, circle tycker jag känns bra mm. Ja, square Ja, jag tog square andra gången nu när okay. jag spelade, började spela av <laughs> <laughs> För då tyckte jag kände square Men det är ju lite kul att man, att man kan svara För mig känns det ganska självklart mm. Och sen var det så här, vilken färg skulle beskriva Annas personlighet tror jag det var Och då fanns det orange, red och blue kanske Jag tog orange Um, ja, jo, nej jag inte till och med Red vad, vad roligt för jag tog Red nu andra gången spela <här> <här> För att jag tyckte det kändes att andra gången Och det spelar väl ingen roll Du var spelare 249 va? Ja. ja Och du fick 100 poäng på varje kapitel Ja man får 100 poäng efter, på bara, efter varje kapitel bara, you, you get 200 points <här> yep. Och så, så, så finns upp. Och, och man skrattar ju För att man, man tänker att Ja, de är ju lite så här ironiska och, och roliga. Mm. Men sen i slutet när det börjar bli ganska mycket poäng, efter sjätte, femte kapitlet, om man, man klarar det och man så här får 500 och sen 600 poäng, då tyckte jag att det kändes lite så i maggruppen kändes lite bra att jag fick ja. poäng. Ja. Och det är ju sjukt, sjukt, konstigt. När jag medvetet fattar att det här är ett skämt och de här poäng poängen betyder ingenting förmodligen. Och... Och jag får hundra varje gång Och det, det är liksom, jag kan inte ens det här typ. Och så blir jag ändå känner jag ändå mig belönad Åh oh, jesus, ja, ja, det är en sån där Skinner-box Riktigt så, ja, verkligen Man känner. Jag känner mig väldigt enkel som människa De leker med det konceptet i alla fall Man Ja, var... kul uh. Uh. Men det, efter varje kapitel så utvär utvärderas det lite grann Man ska svara lite på det, någon gång så var det en, en sån här, vad hette eh, Annas hyresvärd? För det ja, tänker hon på. Hon tänker på att någonting ja. påminner om Mrs. Crawappel eller någonting. Mm. Det var en karaktär. Simon. Som man ju vara sen, duktig jag. och kom ihåg. Ja, det gjorde det. Mm. Då känner man sig lite duktig. Och det är också en grej som de bara sitter medvetet och gör. Men de sitter ju liksom i marionetttrådarna egentligen ja, när, när de gör de här frågorna. Det är så himla bra. För då sitter jag där och bara, det kommer jag ihåg. Och så tror jag att, sen får jag hundra poäng efter det. Och bara, ja. Mm. <laughs> ja, vi har pratat lite om pusslerna mm. eh, Och, ja, det är lite sådär att det eh, det finns ju inget inventory. Mm. Så det är inte riktigt som ett traditionellt äventyrspel Utan det bygger mycket på att man måste hitta gömd information. Ja, det var väl kanske inte riktigt... Ja, Nej, men det skiljer ju sig mycket från andra äventyrstitlar, peka, klicka eller silent till som jag nämnde tidigare att man, har, man ska ju inte hitta föremål som man sätter samman med föremål och använder på saker utan man hittar information det får ju bli dina föremål yes. att du, du ska minnas vissa ord former eh, och sådär och det, det är ju bra det hade varit ja. brutit väldigt mycket av ett inventoriesystemet man behöver hantera i det här. Det är ju skitsmart det är ju Simogo, återigen. De, de vet att okej, okay, nu sitter vi på den här enheten. Den använder man så här: Man vill inte ha en meny och hålla på att klicka och, och dra. Alltså man, det här, utan muspekare så är inte menyer lika kul. Mm. Liksom. Precis. Och Ja, just att man vet hur man läser böcker på en sån här. det mm. är mycket det man gör. Det är himla. Väldigt smart användning av liksom, begränsningarna i det här. Och jag tycker allmänt att eh, just att man blandar in det man spelar på i storyn mm. gör ju att man leker lite med den här tanken på alternate reality games, den här typen utav eh, det används lite grann i marknadsföringskampanjer och så att ma man skapar ja, men så här, om man lämnar din e-postadress så ringer någon upp dig och så kommer du på ett crazy äventyr där du liksom du får konstiga mejl och du får försöka hitta koder på webbsidor och grejer. Mm. Microsoft körde en sån grej i lanseringen av Halo 3 tror jag att det var, eller Halo 2. I Love Beast, det dök upp något på någon. Ja. Var det på någon presskonferens eller sådär som det dök upp och så började folk uh, hitta det i streamen och grejer? Uh, jag tror, jag vet inte om det var någon presskonferens, det var i alla fall en trailer, ja. uh, eller teaser som där det stod så jag känner lite att det här är också liksom man, man leker i alla fall med den typen av spel även fast inte själv är det så börjar tankarna gå lite i sådana mm. konspiratoriska banor när man, när man hör om det här att Device 6 används för att styra dem med Device 1 och så vidare och det, ja, det är sjukt spännande experiment mm. ah, ja man vill ju veta mer samtidigt så vill jag inte att de ska göra uppföljare jag tycker det är underbart att de på samma år Liksom skapar både jag skapade ju kanske Yearwalk under förra året också men att de samma år släpper både Yearwalk och, och Device 6 som båda är väldigt, väldigt nyskapande, stämningsfulla jättehärliga korta, fina upplevelser mm. Jag är superhärligt om de kan fortsätta på det här spåret men samtidigt vill jag ju veta mer jag vill ju veta mer om den här ön men det är inte säkert att det finns mer det kan finnas mer det om man vill spelet, kanske. Det kan du absolut göra. Vi har ju kanske inte snappat upp allting. Vi har ju inte läst några direkta recensioner eller några tolkningar till det här avsnittet. Eller vi nej, kan ha haft inte. helt fel nu. Det, här, det här är vad vi har tolkat och vi har fått ut av det. Ja, men de bor ju här i Sverige, så man kanske kan träffa dem och fråga lite hur de tänkte. Ja, det känns som det här spelet lämnade så pass stort avtryck på mig att jag vill absolut göra liksom. Ja, det vore ju jättekul. Ja, någonting vi inte riktigt har nämnt tillräckligt tycker jag är hur otroligt bra ljudbilden och musiken är i spelet. Mm. Det är inte bara ljudeffekt utan det är en hel del musik också. Ja, men det, det är en helhetsupplevelse på ett sätt. Alltså, man går ju genom korridorer med henne. Mm. Eh, och det är lite som att sitta på hennes axel när hon går igenom allt det här. Och när hon går närmare sig ett rum med någon, en tv på eller en radio på eller en gramofon på så. ...hör man ju att det närmar sig och sen så är man där och läser om, om det här som låter. Till exempel finns det en eh, sk låt skriven just till Anna i spelet. Ja, som någon konstig... Eh, man kanske tror att han är docka först, men är en riktig person som eh, som, eh, står, som inte verkar ha en egen vilja. Det, men, nej, hon gick väl fram till den och så var det en robot. Hon tyckte så såg ut precis som en riktig person... Han, för... han hade någonting i nacken. Ja! <laughs> <laughs> eh, Oj, men han som har gjort näst största soundtracket heter Daniel Olsen. Han är ju en fantastisk kompositör. Han har ju gjort musiken till Year Walk och till Hilo Oh, visst ja visste jag ilomilo ja. Extremt skärm. Var det Simon skärmigt. som gjorde det eller var det någon studio de jobbade på? Nej, det var, South det, det var Southend yeah. som Southend. gjorde det. Mm. Uh, men jag tror att någon, i alla fall någon av dem, har jobbat på Southend. Om jag minns rätt. Simon Flesser, ja. uh, jobbade ju på Southend. Det var han som hade spelistan på, på Spotify som var inspirationen till ilomilo. Det vill jag tipsa alla som gillar ilomilo musiken kanske... att gå in och lyssna på den spelistan. kanske vi kan lägga som en avsnittslänk Det kan vi göra. Mm. Länk till det och så kan vi länka till, eh, till Daniel Olsén som har gjort soundtracket. Och sen var det han, en annan som hade gjort den här Anna-låten då. Ja, som heter Jonathan Eng. Eng precis ja, om man nu är svensk. Han har också ha gjort en låt till Year Walk. Mm -hmm. eh, men den här låten är ju då en liten eh, liten småostig eh, liksom, eh, låt med... Och gitarr uppbackat av ett stort band. Mm. Och så är det en sångare. Det är för tankarna till eh, amerikansk 60-tal kanske. Ja, jag skulle säga det också. Dansbanorna på amerikansk, en amerikansk mm. 60-tals kanske. Och den sätter sig på huvudet, och så tycker jag den förföljer en lite i slutet liksom. Ja, ja. Jag tycker vi lyssnar på det nu. Ja. Att det är en skevhet I liksom det här som Anna upplever Det är väldigt konstigt Och jag, jag förknippar det med De bra grejerna i Doctor Who Som får en att, att krypa lite under huden som, som finns i den serien Att Det, det kan hända men Som det här att det finns Dockor som verkar levande Och sen upptäcker hon hon går in i ett rum och det är i ett café. Och det är där folk sitter och fikar. Hon bara, var skönt, människor. Här måste jag fråga, var är jag? Vad är det som hänt? Och så betyder hon att alla är dockor. Alla... Det är en iscensättning av, av ett café. Och, det... och alla är dockor, liksom mannekhänger. Och inspelade ut, inspelade café. Ja, och exakt. Ja. Ja, så att det är liksom, det är bara sjukt, liksom. All, allting är skevt, lite skevt och fake Ja, och jag, jag får en liten sån här... Um... Vad heter det? Uncanny känsla Av mm. allt hon möter nästan Även de här björnarna liksom För att de, de har människoröster Och typ är olika personer Men det är uppstoppade björnar mm. Och så pratar de med varandra Och så här bara min inloggning är det här Den är hemlig typ. mm. Och bara, <hör> skratta lite åt varandra och... Vad var de om dialekten? Att det lät just indies, svensk. Jaha, nej men Ja, den här låten mm. Äh, låter ju mer vi pratade om att, att den är ju, låter lite som äh, amerikansk 60-talsmusik ungefär mm. vi, vi nämnde det medan vi lyssnade på låten här och fast det är hans röst som gör att det inte alls är det för att han låter ju man hör ju att det är en svensk mm. som sjunger och det låter mer som, som liksom modern svensk indie-pop kanske på sången Kanske lite rockig för att han går girl, lite mm. sådär. Men han, han försöker ju få, få det till att liksom låta lite åt amerikanskt 60-tal hållet. Men det är ju inte det alls. Alltså det är bara musiken, men han som sångare gör ju att det blir en helt annan låt. Och det gör ju, det är lite som spelet. Det är, mm. det är lite som spelet i stort, att det är liksom en, känns som en gammal däckare. Men det är ju väldigt modernt. Det är ju, yep. Du sitter ju och spelar på en iPad eller på en iPhone och och det är ljud till allting och det handlar om en teknologi som håller på att utforskas och eh, genom subjekt som är oförvilligt mm. eh, placerade på den här ön och så där. Det är... Jag skulle vilja säga att det är väldigt modernt och nyskapande spel. Ja, Trots att det tar det gifter spel med vanlig textberättande. Och jag vill väl jag tycker väldigt mycket om... Jag gillar att läsa böcker. Jag tycker om att bygga upp en egen bild av vad som händer. Jag har nämnt det här när jag snackat om Dwarf Fortress tidigare. Vilket är ett väldigt avancerat simulatorspel. Men allting presenteras bara av enkla sådana ascii askitecken. Alltså teckengrafik. Mm. Och lite streck som ritar upp hur landskapet ser ut. Mm. Man får fylla i alla detaljer själv. För det beskrivs att ja, men han... Eh, han, han högg alven i magen Och tog ut inälvorna och, och, och typ ströp Alven med sina egna inälvor Det står liksom mm. och så, och så bara så här, Såg man bara en, typ Ett E och ett D Som slogs på skärmen eh, så stod bredvid varandra och blev rödare och rödare eh, Men <laughs> i alla fall Jag känner lite grann här det också Att det ger så mycket att man faktiskt får fylla i själv Mycket bilder av vad som hände mm. Jag kände själv såhär Chitty det... Var det inte en berättarröst i spelet? Nej, det var det inte. Nej, det var du. Mm. Eh, och. Kanske ska jag sammanfatta lite grann. Mm. Och vi hade ju en idé om hur vi skulle sammanfatta spelen vi spelar i den här podcasten. Vi tänkte då eh, snå lite på konceptet. Ja! Från en, en, den här gamla kära podden vi båda var, lyssnare, var aktiva lyssnare i. Och det är ju, vi tänkte ha en retro Retroresan retro ja. <laughs> eh, Vi tänkte då ha en slags eh, Måltidsmötta får mm. eh, Och det är alltså Vi kommer beskriva spelet Genom att berätta vad vi har Förtärt mm. Det kan vara en påse av vårt Favoritgodis, det kan vara en i Chipspåse En äcklig hamburgare, det kan vara en Fantastisk grogg Från den coolaste, hippaste Klubben i Barcelona. Det kan vara liksom lite allt möjligt. Men för att beskriva spelet. Jag som, som retro gjorde, fast istället för pizza så, så kan det vara vad som helst. Tänkte Mat är ju någonting som de flesta kan relatera till. Och okay, visst, man har ju personliga preferenser och sånt. Men det har man även i spel. Så ja. Det är liksom alltid som är spel om det. Men... Ja, och på, det blir både lätt. Jag tror att det blir lätt både för den som ska beskriva sin upplevelse. Och för den som ska förstå vad man har upplevt För alla har en, en väldigt pers personlig men också emotionell anknytning till mat mm. vi, vi får ju otroligt mycket liksom, hormoner som gör oss glada när vi äter Och det är, liksom en, det är någonting vi behöver som man blir jättedeprimerad om man inte får. Mm. Är Precis lika påverkad som när man har en device inne i huvudet som eh, gör att man styrs av någon annan Ja, exakt <laughs> Exakt men jag vet inte riktigt Vem ska köra först? Jag kan ja. köra först eftersom att du körde först Senast vi gjorde en podd tillsammans mm. Ett um. avsnitt av Retroresan ja. Om kontra Hardcore ja. Det är en mm. annan historia ja. mm. uh. Uh. Nej men uh. Vad har jag ätit då? Vad har du ätit? Då? Jag var tillsammans med min sambo Ute och reste Vi var i Runt och reste i Europa Och vi hamnade på ett Fantastiskt Café Det var inte bara en vacker skylt När man såg vad som var på menyn Det var också ett bra pris Och det stod att det skulle vara En, en sallad med granatäpple Och lite fina Fårostar och sådär Och vi tänkte, ja det kan ju, det är liksom Bra pris och det är en god sallad Hur kan det här gå fel? Så går vi in Och det är inte bara en snygg skylt Och ett bra pris utan det är även det snyggaste kaféet jag har varit i Det var jättefina Gamla möbler Och det var liksom perfekt mysbelysning För den tiden på dagen Något som man inte alltid lyckas med I, i saker som I kaféer i Europa i stort och, och något som Svenskar är väldigt duktiga på Men så satte vi oss ner Beställde en varsin sallad Och det Bland de fräschaste sallader jag har ätit. Den var perfekt kombination mellan liksom sötma och sälta. Men väldigt fräscht. Och det är liksom precis det jag ville ha då. Och gjorde mig lagom mätt. Och det förstärkte liksom upplevelsen att jag kunde ätas tillsammans med någon annan. Och det var liksom att vi kunde sitta där och ha det mysigt tillsammans. Och äta, äta samma saker ihop. gjorde saker ännu bättre. Hallig musik, fin atmosfär Allt var jättefint Jag rekommenderar vem som helst att gå dit och äta Åh oh, vad härligt mm? eh, Jag rekommenderar också eh, Jag rekommenderar också det här och, eh, Men jag eh, Jag förtärde Jag åt någonting helt annat Jaha, vad åt du? Jag satt hemma eh, faktiskt i faktiskt Framför öppna brasan och hade riktigt mysigt var liksom varmt ljus och... Men det, det, det, var en, det var ändå en fin stämning. Mm. Jag satt visserligen ensam, men jag satt där liksom och, och läste och hade det bra. Och, det jag, och det, jag, eh, det jag drack var en öl från en fin öl från ett eh, litet bryggeri. Sån här, ja, oberoende mm. indibryggeri. Mm. Eh, och... Den här ölen var dock inte som andra ölar. Eh, den, den, de har gjort väldigt konstiga saker med den. Det är, det är en öl som liksom. Den har mycket karaktär och djup. Den har blivit lagrad. Och sen har de gjort någonting som låter helt knäppt. De har eh, tagit den här till en glasfabrik och, eh, och eh, fått bort allt vatten i den. Sen är den så här. Liksom eh, extra tjock och mörk och mycket nyanser i. Och man. man den är så. Den är så dyr, i alla fall den här ölen jag pratar om, att man kanske inte alltid kan, man kan inte äta, man kan inte ha massor av den utan den, den räcker inte så länge så man får, man får smutta lite grann, liksom. Men det finns så mycket att upptäcka i den och trots att den är framställd på så konstigt sätt, man undrar hur ska det här funka? De har ju liksom blandat tekniker från, från, från glassindustrin och från ölindustrin och så här, den, den, Blandning man inte vet om det kommer funka innan mm. Men det visar sig att det funkar så bra Och det finns så mycket att liksom känna efter Och upptäcka i det här och analysera eh, Att eh, det, det är någonting nytt Och det är någonting spännande Och eh, jag tycker att man ska eh, Att om man I alla fall om man är, känner Att man tycker om öl Eller kanske snarare om man Inte har någonting emot att läsa lite själv Och anteckna lite grann mm. Det här är någonting man ska prova på mm. Det är någonting nytt och eh, ta verkligen mediet framåt. Mm. Verkligen. Det roligt att det var, vi hade så olika visioner. Mm. jätteroligt roligt. Ja. Men båda har haft trevliga upplevelser. Ja, båda väldigt trevliga upplevelser. Jag, jag väldigt, tänkte jag fråga jag. just det. Det funkar alltså bra att köra det här tillsammans. Mm. Och liksom... Ja, det är verkligen. Alltså, jag tyckte att det var suveränt att spela tillsammans. Det... Turades ni om att scrolla och läsa? Eller... Ja, vi turades om att hålla och scrolla. Och man fick ju, när det var längre stycken så, så läste vi olika hastigheter. Ibland läste jag mm. fortare, ibland hon. Men, men när man scrollar så läser man ungefär lika fort. Liksom. Så det var inget problem. Och jag tyckte det var jättekul att turas om och anteckna. Och liksom tänka i pusslarna. Och vissa läste hon snabbare, vissa läste jag snabbare. Sådär. Så Det tycker jag, jag tycker var ett perfekt spel att spela ihop. Mm. Skulle man kanske inte kunna tro Eftersom att det är en interaktiv novell mm. Det är sällan man sitter och läser Texter ihop Utom i skolan och var tvungen mm. liksom. Men annars är det ju någonting man brukar göra På sin på olika ställen Jag tänkte det att det Skulle nästan funka om någon annan läste upp det här för en också För jag, ja. jag tycker man kommer in väldigt mycket också I det här klassiska Berättandet om någon annan berättar för en Ja, ja. Fint. Den här salladen finns den på riktigt Caféet uh, finns inte Salladen finns, den kan du göra Ja, ah, fel i receptet <laughs> Du kan absolut få det receptet uh, uh. Ha, Du måste bara hitta en balans Mellan liksom, lagom mycket Ost och granatäpple Och rödlök och ost, de salladsorter Utgröm ah, Det uh. de var grönkål nu under vintern oh. Det är väldigt underskattat. Jag, jag smakar för det första gången några veckor sedan Superbra det är, de är, det är som en blandning som Att man har tagit mellanting Mellan broccoli mm. Och typ romansallad oh. Så det är mycket att tugga, mycket smak Men det är inte så mycket som broccoli eh, Men det är liksom Jag gillar broccoli Ja, jag med jag Men, på toppen. men, men det är liksom, om du ska göra en sallad av det Så kan broccoli bli lite så stora bitar Men, men här är liksom Grönsallad är väldigt bra, det håller Salladsdressing bra också mm. Var det grönsallad eller grönkål? Grönkål, ja Veckans grönsak! Grön kål! Jag kan säga den här, eh, här ölpengsak finns, finns också. Det fanns i alla fall, men den dräckas okay. inte längre. Den hette Tactical Nuclear Penguin och var från ja. ett eh, bryggeri som heter eh, Brewdog Man fick faktiskt smutta lite på det en gång. Ja. När, eh, vår vän ja. bjöd på det på en av tisdagsölarna här i ja, Stockholm. han har bjudit mig på en sån också. <laughs> jag tyckte jättemycket <laughs> den om den. superhäftig öl. Men den, den är väldigt konstig som sagt. För de har kört en i en glassfabrik och tagit bort vatten. Så den är väldigt tjock och mörk och stark. Den kostar otroligt mycket att köpa. till typ 400 spänn flaskan. Lyckligtvis är Device 6 inte lika dyrt. Så jag skulle <laughs> nog rekommendera att man kör 6 För ah, ja. man försöker få tag på den även. Men med det... Vad vi kanske klarar för veckans avsnitt Det kan vi vara, absolut um, Vad behöver vi lägga till? Hur hittar man oss? Ja, Man hittar oss framförallt på uh, vår hemsida SpelaIndie.se Där vi uh, förhoppningsvis har ett kommentarsystem För avsnitten uh, Vi finns också på Facebook Som en sån här page mm. så här, På Spela Indie Där ska ni hitta oss mm. uh, Man kan maila oss Direkt uh, På Ja, det går nog med de flesta saker för att-tecknet. Men eh, podcast at eller kontakt at mm. eh, kontakt att mm. Och eh, vi finns på Twitter också. Ja, eh, jag heter ett Ettglasvatten, utan mellanrum. Och jag heter gickelsen J-I-C-K-E-L-S-E-N. J -i -c -k -i -l -s -e -n. Och ja, jag kallar ju Jakob för Gickel, som ni kanske har hört mm. under avsnittets gång. Eh, för det var så jag blev introducerad till honom. Han kallade sig Gickel när han kommenterade på Retroresan. Yes. Och det är så vi träffades. Ja! ja. De där Retroresan-fans båda två. Precis, och det skulle vara så himla kul ifall vi skulle hitta lite folk som, som lyssnade på oss och skrev kommentarer. Kanske spelade spelen tillsammans med oss till nästa avsnitt. Mm. Eh, ja, kanske borde säga vilket nästa spel är. Ja, vi kan ju säga att det blir Stanley Parable. Ja, så till nästa avsnitt så spelar vi Stanley Parable och det kommer inte komma ut varje vecka. Vi siktar på ett avsnitt eh, minst ett avsnitt i månaden. ja Mellan varannan vecka till en, en gång i månaden. Yes. Men nu vi kan, borde kunna lova en gång i månaden. ja, ja. så det blir eh, håll koll pre prenumerera och så kommer ni få avsnitten. Ja, precis. Yes. Men med det så tackar vi för oss. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Det här var Spela Indie. Där vi spelar Indie varje vecka. Nej, det gör vi inte. <laughs> vi kan klippa det <laughs>